بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو بعدوكم وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وَأَنَا آلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَضْ وَلَّ سَوَاغَهَا السَّبِيلِ <تصفيق> دیسے نا السورة ممتحناغ شروع اولو مبنه خبره سورت ممتحانه تا نم دا ممتحانه ولی ورکنه شده. رست با انشاءاللہ راشی نبی علیه صلات و سلام تا اللہ تلا پرمائی چه کم زنانه دا مشرکان و نراشی آو چه وی ایمان راولده نو پاغی باندې امتحان کواه نو ممتحانه اغه خزاجي اغه عظملشي باغي باندې امتحانو کلیشي ناګه تذکرار روانه د نو د دیوږي نه صورت نن ورکلی شو د صورت ممتہنا بیا صورت کې دیار لسیتونه دی وصلور بکې رکوات دی او دارنگیدہ دا صورت تنم دا د صورت برات او د صورت فاضحه هم ورگلشی لکه دی کی برات د کافرانو نا او د یو جنا نا متعلق برشی د کافرانو د خط او له فاضحه هغه واقعیت اشاره ده بیا د صورت د مخ مصحف کې چې زموږ فروت مصحف عثماني وت ویل کېږي رضی الله عنه نو دې کې شپې تم نمبر د عثمان نه نازل شوه 21 نمبر دی بعد الاحزاب او مخ کې د صورت نصانا نازل شوه بیا د دې صورت دا ماقبل سره مناسبت ده د هغه ماقبل کی عام من راغلي واده دوستانی کول نه د منافقانو سره نو باغی باندې زجر او دلته مومنانو باندې زجر دی چې کافر سره د دوستانو نه کوي اوداږي بصورت په اخر کې رال عزيز حكيم وهو العزيز الحكيم او د الله جل جلال جلاله د غلبې تک ازم دادا چې انسان کافر سره دوستا نه ونګي داغه د حکمت تک ازم دادا چې کافر سره دوستا نه ونګي د دې وجهه حل تک حکمت ذکر شو عدالت د حکمت مختزيات اغه ذکر کی بیادرانگی وصب امتیازی ندید صورت یا بل صورت کې نشتن او هغه واقعادہ د خاطر ابن ابي بلتاه او یو الله ون هو دارانگی مسلده موهور د مبادله د کاپران سره چې التخذی لالی شی او دل تراشی نو دا دې صورت د امتیازات نه دی بیا دې صورت خلاصا نو زجر د پباځي مؤمنانو کاملانو باندې دارنګي قانون ذکر کیږي د پاره د مؤمنانو مهاجراتو بیا دارنګي قانون ذکر کیږي د پاره د بعث نو ویله صلات او سلام سره د خوظو او بیا هر کې زجر ده په بازی مؤمنینو باندې زور نه ده ابتدائی آیات صورت څنګه نازل شونده هغه متعلق اشانه نزول سره نو تفسیری وسید کې مجمع البحوث والا ذکر کړی دا یاد نازل شوه د صحابي د حاتب ابن ابي بلتاعه متعلق اوه وکه انده شو شو چې نبی له صلوات و سلام صلح کړو عادت کفر مکه سره پدې مصلحت باندې چې مؤمنان تگره تقوم ازاد شی او خلکو ته مکمل او شی چې د مسلمانانو حالات وی نه مدینه تک تکلو شي د مکینه اودم مسلات پکې دا او چې نبی له اسلام ته غیر چا پیر الکی وي اگې سره یا اسلام قبولولو یا غیر جهاد کولو نو نبی له اسلام مبارک د پکې دا مکمل او شو چې غیر چا پیر الکی یا خو نبی علیہ السلام ته تسلیم شی یا نبی علیہ السلام غا لقب فتح کړې او مدینېنم خلق لاړ او رالو به هر حال چې کوم اصل حشوي مشرکانو ما او مات کړا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه چې په مکه باندې چېلایو کې کی حمله وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر راز کې اوس چ دې د دې نه څوک خبر نشي اودا خبر په پټه باندې دوی مسلمانانو لشکره اغورسي او بهر حال جن بي السلام یو صحابي ده خاطب ابن ببل بلتا د دې په مخه کې خپل خپلوان او اهل نه د داراده دا وکه پهې بنیادبانې جزی ځ یو خولیکم دی لی م کوته او پاغې کې د نوویللی زلات د سلام د راې ظار و کوم چې په مکبان دی چړی کي نو یو ختی ولیکو هغوی ته ظار وکوو او مقصود د د ظبي د نوویل زلات د اسلام راس پشول خو نو زينګه داو چې پیغمبر د خدای ک غالیبي ینو اسه وم غالیبي ی غیس کول نشي کوپار دي خدوم را قدرې کار د نور او کاپرانو په مګه کې سوک ناسوک شاو زمان نشته نو کز د کفار سرسنه ز احسان وکم با نو دداه یاسان په بنیاد باندې باغي زما د بچو خیال وساتي نو بار ال خط خودور کو پټواندي ود الله جل جلاله نصب ندی یو زنانه ورکړه سار غینوم سارا سارا د بنو ملتلب دا غې وینځه زنانه وا جبريل عليه الصلاه والسلام او نبی عليه السلام ته د ټوله واکه خبر ورکو او دا خزه وتی وا تلی وا نبی عليه السلام حضرت علي سیف دويم حضرت عمار سیف دریم حضرت طلح سیف سلام عمر حضرت زبیر سی پنزم مقدار ابن اسود سی اوش پغم چګم ده ابو مرشد رضی الله تعالی عنهم دا صحابه نبی علیہ السلام مقرر کړو ته وی روزی د خاص تجور اسنو الدگی او خزل بس ور له باندې سوره دا وغسر یو خط شه غبلن کې لیکل دي اهل مکه او ته نو خد داګه نو اخله او د دې خذلار کولو کې فريده چې دا زیخو خط ته راړای او کچره بل فرض دا خزه انکار کوي خط نظر کین نو بس دا قتل ک زکه د دې په قتل کې هیڅ نشتا کافر د دې بل د مسلمانانو لوی مشن د غخ کار کیږي نو بہرحال د صحابه او رسول نبی صلی الله و سلام چې کوم ځای اتکړو الته کې دا خزه ومنده نو به هر حل لول خوده این کارو که وی خط نیشتا بیاورد حضرت علیسه بوی تور رو باسه لوی یا خط رو باسه یا در نکپلی رو باسه دباوی پیوچه و دباو دباو مقصودو مکسودو نوری مقصود مکسود نوی نوینو دی خض دا خط د و کمسون رو باسه اواغ خط دی, دی تورکو او خض چواغ دی ازادکلا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاطب بن عبی بلتان سی براو بلو اوار دیو پر مل چی ما حملک علی حضا دا کار دیولی کردی چی دا مسلمانانو منصوبه دی پاش کردی دا اغوی یا رسول اللہ ما کفر تو من اسلام تو ولا عشش تو که مز نصح تو که ای اللہ رسول دا کم وقت نا چی ما اسلام رولی دی ما بیا کفر ندی کردی او د کوم واخنه چې مې اسلام راوړل دین تا او تاسو راخه دوه خیر خوایې میکړې س دوی کوم نه دکړي لیکن زه او سړې وچ زما د قریش سره رښتوا او چون کدي واخ دی زینه تا چړای کوله او زما پغې کې سوکنو چې زما د اهل عیال حفاظت وکي نو ما را دوه کله چې غي سر سهسانو کوم یا رسول الله دا خطه دېستا اس نه شي کولې ما د پته وجه دا الله رسول با الله تعالی غالبي او هر حال ما دا احسان په دغه بنیاد باندې کړه دې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام ته وی یا رسول الله ازرب عنك هاذا المنافق اذا الله پیغمبر مفريد چي دي منافق نسټو ام نبيل اسلام پر ملو ما يدري كيا عمر يا عمر تا تثبت دا الله جلال جلاله ده اهله بدر والا اغي ته کتل یو ټولو بخنه خوکړې د خوچو ته دام ویلي چه عملو ماشه تم کذ غفرت لكم د دین رستو چې سکه وای ماسته بخنه کړې داو دا د دا اهله بدر نه دي د بدر صحابي دي اغي کو الله تعالی بخلی دي جنتیان خلق دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوخ کړو بې دي نو بهر حل دی جے کی الله جل جلال جلاله بیا د ایتونه غا نازل کلو او بیا نبی له صلوات و سلام پر حضرت فاطمه ک باندې ټول ته امنور کلو صرف څلور کسانداسي او روایت کی راضی چې اغه له امن نور کړي پاګه کی یو د خزه هم و والله د ایت نازل ک چې ايو الذین امنوا لا تتخذوا عدو و عدوکم عدو اولیاء یا کسانو چه تازو ایمان رولده کامل مومنان یه نولاتت تخیدو عدوی تازو منی سه دشمنان چه زما دین دشمنان دی و عدوی دشمنان دی چه داغ کفار مکه دی فالایم کفر کلده او تازو سرهم دشمنی کئی نتاز ومنی زادی لرا اولیاء دوستان قلبی دوستان زلو د محبت والا نو قابل سره ما مخکم تاس تویلو یو خاطر مدارت ته دا کول شي یو ضرورت احتیاج د امداد اغم کول شي یو معاملات تی جداغي اصلاح په مسلمان باندې واپس نه لګي نو هغه معاملات هم کول شي لکه د قاضیانان شو یا یودیان شو د غې د معاملات سیزونه غست جمعتونو کې ددي وجې زړند دي چې د دا پیسسه د ته د مسلمان په گمراه او په قتل باندې لږي د دې وجه نه ناجهز دي ورنه معاملاتو کنجی شو شته خو دزلنه محبت د کافر سره دامن نه دی چې دزلونهته دغه خیرخوا نو نه اویا دزلنه دوست کوونه ال هم چې تاسو لږې هغی دا. بال موې محبت ل را خپل محبت ور ته پیش کوی خ ورته لږ نو یا دغه مانا شوه یا دا د چې تلکوونه الم تسولیږې غې ته اخباره رسول الله د الله د پې غمبر خبرې بال مودې د وج دغه محبت نه چې ستازو سره دی وقع د کوم من الحق حالان کې اللهدي کوپر کړ دی. کپر بما پاغ دین باندې جا کوم چې راغلې تاسو د من الحق د حق نش دین اسلام دی او قران دی الله پاغې کو پر غلې تاسو ز څنګه دوستانه نو چې کم زمو د دین نه انکار دی زمو په دین باندې کفر کوي مؤمن لاغه تخویل چې داخده او دا سره محبت کول مودت ساتل د ایمان شان نه یو خریجون الرسول بلا وجه اللہ ذکر کئی چه استاس و پیغمبر امرو باسل ده و ای یاکو موتاس و امرو باسل ده ده مکین یو خریجون د دا ده دا استقبال و دا مزارس دا دا وعی. وعی ده مزارس ده خودت ای هزار صورت وئی گویا کې الله تلاغ نکشرا مخامخ کئی چه تاسو گوره نکشه استاسو اولان ده ده چه استاس و چې کوم ده دین بنیاد دی. د دین ده د قائمه قیامت پورې د انسانانو د کامیابۍ ول شریعت او قانوني رول دی نا غیر او بسل دی او دا سکه چې و یاکم تاسو امر او بسلیه جرم و مشتا اللهو ان جرم صرف دغه ده ان تومنو بالله ربکم چې تاسو ایمان رولې د خپل رب ان چې کم تاسو پالی بس پال بسدق یو جرم دی او دا خو جرم نه دی مطلب داله چې بغیر د جرمه رول بسلیه ان کنتم خرجتن جهاداً في سبيله وابتغاء مرضاته الله وکچر تاسو روتيه د دې مکينه روتيه د پاره د jihad ان کنتم خرجتن جهاداً ک تاسو روتيه د پاره د jihad في سبيله پلار ازما کې وابتغاء مرضاته او د پاره د لټولو د رضا زما صادق ایمان مضبوط آگی دموی دا اللہ جللہ جلال دین سر امینی دا اللہ دا پارا رو یو نو دلتا یوٹک مقدر دے ان کن تم خرچن جہادن نو فلا تتخیدو عدووی و عدوکو تاسو منی زما دشمنان او اخپل دشمنان دوستان تو سر رونا الہم بالموادہ چه تاسو لے گے بال مو الم ته محبت لره یا تاسو په پټه باندې لږ اغته ورک غ ته په پټه هغه خبرونه د نووي سات د اسلام بال موې د وجه د محبت نه وا ع بما ف الله ما تخلم دی چې کم تاسوې پټای که په پټ لږې او واما وما لن تماغجه تاسو اخکارا کوي چې کوم عذر دوکو یا عذر وو یا نو ناغم الله تخقال دی اشاره د خبره دا کدي صحابي په پټه باندې خط الی ګوم الله تعلم او چې کله پیغمبر تم خاموشو حقیقتا عذر یوکو ندام الله ته معلومه او پټه اخکارا دا په نسبت سره انسان ته دی الله ته هر یو شیخه کار دی ومن يفعله جاء ذا کار وکافر دوست نسو هغه سره په پټه واسټی او رابطی وکړي من کوم د ستاسونە فقد ذل سوا السبیل داغه سړی خطا شو ګمراشد لارې برابر نه دنیګې لارې نه ده هغه شو او ګمرا شو یا ای من یکسانو چی مال رول دے لا تتخذو تاسمل سے عدو دشمن زما وعدو و دشمن تاسو اولیاء د ځلند دوستان نو عداوت کی شر شو چی تاسو د دشمنی د والله سره نمبر 1 تلقون ایلیم چی تا سور سوائی ایلیم دیتا خبرونا ده پیغمبرو بیلمود ده تی دو چی ده محبت نا پا زریاد خط باندی وکد کفرو و تاکیق سندی کفر کلدی بی ما پا غباندی کوم چی راغل تاست آمن الحق د دین اسلام و قرآن یو خریجون الرسول دیو باسی پیغمبر یا ویاکم او تاسو ده دغمکین روخ کلیه تومنو بالله <سؤال> ركم ددي وجنه چې تااسمان لوړي الله تعلاباندي ركم جپالون کېستاسو ان كنتم خرج که جې تاز را ي جهادم جات کوون کې في سيل الله يا جها د پاار د جو في سبيلي الله و لا رزما کې و بغا مضاتيو د نو تاسو دوستان منی سه تو سرونه علم چې تاسو په ټا باندې لګی د پمبر خبرونه بالمودته دوجد محبتنا و انا علم ولتلو یکنن زچما عالم ډیر پویم به ما پاشه باندي خپل تم چتا سو پټکړې دي وا ما او پغه سبه باندي اعلان چتا سخکار کړې دي وا م يفعل هو چو کی من قم دتا سنا دا کار وا منه واسو کې خپل او دا دوستانه د لیګل کافر تا من قم دتا سنا فقد ظلا تا کېخ سره د خطا شو سوا السویل دلار لار د هدایت نه د لار برابر نه الحمدلله رب العالمین والاکبیر الصلوات والسلام علی رسول محمد واله وصحبه اللهم اهدنا واهد بنا وجننا سبب ساد آفیت من آدنا سیمی اللہ حیرت و برکات دیسی بدنیا آخرت درس و این و سا دینا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان الکمزہ کی جنگی اللہ کریم حضرت و تعالو اکلام پا برکات باندیان تکمہ دیو حق دیان اللہ تیم ازبوت کی